Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dalam kuliah subuh pagi ini dia subuh tahun baru lah. mungkin ada berani kambing tu Ada tak ada? Eh? Tak ada. Bukka tahun baru mana tu? Di eh, dalam kuliah pagi ini saya nak ceritakan dua perkara. Yang pertama mengenai tsunami. Kemudian yang kedua mengenai korban. Masanya kita nak korban, kita tengok sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai korban. Jadi yang pertama mengenai uh, peristiwa besar yang uh, melanda. negara, beberapa negara di uh, Asia Selatan dan termasuk Asia Tenggara termasuk negara kita Malaysia uh, peristiwa yang kita setia maklum yang banyak mengorbankan nyawa, harta benda dan sebagainya di mana peristiwa ini naklah kita lihat uh, dari sudut yang berpaksi kepada al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dari segi ataupun bentuk yang dipanggil bencana alam semata-mata oleh manusia yang tiada iman atau manusia yang tidak beriman kerana Allah taala berfirman dalam surah al-Qasas ayat 59 Wa ma kunna muhliki al-qura Illa wa ahluha zalimun Maksudnya Dan tidak pernah Kami mendatangkan kebinasaan Kepada mana-mana negeri Melaikan setelah penduduknya berlaku zalim Jadi Al-Qasas Ayat 59 ini Allah Ta'ala menjelaskan dia mendatangkan suatu kebinasaan Kepada sesebuah negeri Sesebuah negara Kebinasaan itu tidak datang saja-saja Saja-saja Allah Ta'ala nak Nak mendatangkan kerasakan Kemusnahan Tidak Tetapi kebinasaan itu datang uh, Kerana kesalahan penduduk di dalam negeri-negeri tersebut Iaitu Allah Ta'ala sebut Illa wa ahluha zalimuh Setelah penduduknya berlaku zalim Setelah penduduknya Berlaku zalim Di mana berlaku zalim Ataupun berbuat zalim ini uh, Yang menyebabkan datang hukuman dari Allah tadi Kita perlu lihat dari sudut Quran dan sunnah Bentuk-bentuk kezaliman Yang dilakukan oleh Penduduk sebuah negeri Yang menyebabkan datang Kemusnahan tadi Di mana kemusnahan yang datang itu Sama ada uh, Quran dan sunnah menyebut musibah ada Ataupun Quran dan sunnah menyebut balak dan sebagainya Yang penting dia mendatangkan kerosakan, kemusnahan Jadi bentuk-bentuk uh, Kezaliman yang dilakukan Yang menyebabkan datang kemusnahan tadi uh, Yang pertamanya uh, Kerana penduduk Sesebuah negeri itu Kufur Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak perlu saya baca nas Kerana terlalu banyak dalam Al-Quran Allah ta'ala membinasakan penduduk sesebuah negeri kaum Adnya kaum tamunya, apa semua dan sebagainya yang terlalu banyak kisah dan cerita mereka dalam al-Quran disebabkan kekufuran mereka kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendustai rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi nas tentang uh, kezaliman dalam bentuk yang pertama ni kufur syirik yang dilakukan oleh penduduk sesebuah negeri terlalu banyak uh, di dalam al-Quranul Al Karim Itu yang pertama. Lain yang kedua uh, bentuk kezaliman yang menyebabkan datang kemusnahan atas nama balak atau musibah tadi uh, bentuk kedua apabila penduduk sesebuah negeri itu melakukan dosa secara berterusan. Rudu negeri-negeri tersebut melakukan dosa secara berterusan, terutama dosa-dosa besar. Terutama dosa-dosa besar. Jadi Taman gombok ni selamat aje taufik eh. Okey ya? Eh? Insya-Allah. Insya-Allah selamat ke tak selamat? Selamat. Ya. Eh? Nabi Muhammad SAW bersabda, cukup saya petik satu hadis eh? yang dirawai oleh Abu Ya'la. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'zharah ma fi kaum al zina wal riba, illa ahlu bainfusim iqaab Allah. Maksudnya, tidak zahir zina dan riba pada suatu kaum dan zina riba ni dosa dosa besar dilakukan secara berterusan kecuali mereka menghalalkan ke atas diri mereka ikrar Allah hukuman dari dari Allah jadi melakukan dosa secara berterusan Terutama dosa dosa besar dia menghalalkan datang kebinasaan hukuman musibah balak dari Allah Subhanahu wa taala eh jadi kalau kita nak subuk dosa yang dilakukan kita ambil negara kita janganlah put ke apa go. Ah, oke tu yang kiralah. Ah. Ha? Kita ambil kalau negara kita ni dosa besar dilestingkan. Dosa besar ni di, dilestingkan. Ni komersialkan. Bukan radik je dikomersialkan. Orang kali tu. Ah. Ha? Ha? Ah, dikomersialkan. Diindustrikan. Eh? lepas, saya nak sebut pun semua kita setia maklum lah kan saya sebut panjang-panjang kata politik pula eh? kata saya politik dalam surau pula tapi itulah hakikatnya, dia dilesenikan dikomersyalkan, rasa dah susah eh? ini keadaan macam berlaku bahkan orang islam yang buat benda ni yang buat benda ni, dia tak rasa bersalah bila dia melakukan eh yang paling hero sekali artis-artis lah Itu yang paling hero sekali Artis-artis dia memang jahat lah eh, Dalam dia jahat Dia menjahatkan orang pula eh, Tak kira arti artis mananya nah, Dalam jahat ke mananya, dia menjahatkan orang pula eh, Ini menggalakkan orang tak semayang Minum, marah Berzinahnya Taulah bebas lagi, perupayaan lain Banyak lagi lah eh, Sudah susah yang paling kita bimbang ialah apa ni takut apa ni dosa yang dilakukan tu yang paling kita bimbang takut dianggap bukan dosa Ayat satu kebiasaan ha? dia tak mengasakan itu dosa bukan dosa takut-takut dihalalkan ha? dibenarkan oleh syarak dan sebagainya Maka yang paling teluk sekali sekarang ni Dah sampai peringkat kita ni Dah sampai peringkat liberal dalam akidah Liberal dalam akidah Liberal dalam ekonomi tu Jangan kira lah Rasa kapitalis untung ikut kapitalis Rasa Islam untung kalau ikut Islam dalam ekonomi Ikut Islam Rasa sosialisme untungkan dalam ekonomi Ikut sosialis Itu dah lama dah. Ini liberal sampai dalam peringkat Akidah Sampai peringkat macam tu dah teruk sekali dah Sampai teruk eh? Yang ramai duduk menyanyi Kristian ni eh? Lagu Kristian apa? Ding Dong Bik apa? Jungle eh? Jingle Band Lagu Kristian semua ni yang Melayu Pakai tepi Santa Claus Ekor Santa Claus tu panjang Ada ekor serban lagi Haji Taufik pun dah pakai serban ni? Belum ya? Ambil lu bagi. Ni tofik jah hari ni. Nah. Ha, ha. pusing pokok Krismas apa semua. Bukan nampak, bukan nampak Kristian eh. Enam kali ni ya, muka. Lah dia masih sama you. Masalah, lah you. Ha. raya. Kita tengok orang utara raya. Deepa raya, juga ubah-ubah di Pawali jumpak air Dah ada mufti tegur hospital tak tegur, dah lama dah tegur, tak boleh, pasal airaya ni perayaan keagamaan indik fitri ni perayaan keagamaan, kristian perayaan keagamaan mereka, pasal begitu sibuk sekali, ini sampai libra dalam hakidat, Jadi, Kita dia takut gini dia ada satu hadis yang uh, dirawakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh imam ahmad dalam musnadnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa sayakhrujun minhu afwaja Sesungguhnya manusia sesungguhnya manusia pernah masuk ke dalam agama Allah berpuak-puak Manusia pernah masuk dalam agama Allah berbondong-bondong berpuak-puak Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kita gak ada ingat ayat ni Surah Nasr Surah Nasr dah tahu Surah Izah jah ha, Mau tahu Eh ha? ha. ha? Abu bilad datang pertolongan Allah wal Fatah kemenangan ni kemenangan pembukaan Mekah Orang ramai telah masuk ke dalam agama Allah berombongan. Ketika itu kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berpuak-puak berbuang-buang bondong selepas kemenangan penaklukan Mekah pada bulan Ramadan tahun ke 8 Hijrah. Orang, orang masuk ke dalam agama Islam berpuak-puak ramai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kaf kita pernah melihat dalam sejarah yang dicatat oleh Al-Quran. Manusia masuk ke dalam agama Allah berpuak-puak dan akan datang satu ketika wasaya khuduna min waqwa. Akan datang satu satu ketika manusia akan keluar dari agama Allah berpuak-puak. Perlu membunuh. Ha, Ayah kita takut dia ni. Lah. Orang-orang beragama Kristian kita jingga be jingga be. Tak ada apa dah tu. Eh? Ye? Bih, lah, Taufik. Haji Taufik ni padai lah dia lah. Kau pun nak menyanyi lah dulu. Dulu-dulu lah. Masa zaman 6 jahat 6 dulu. Ah. Ha? Haji Taufik ni jahat juga dia. Ha? Dulu-dulu lah. Dulu-dulu. Ha. Sekarang tak ada. Ha? Lah. Dah tencih lama lah. Tak lama dah. Jadi itu sejarah. Jadi kita takut ni. Kita takut ni. Masuk dalam agama Allah Berpuak-puak Nabi semua akan datang Satu ketika Manusia akan keluar dari agama Allah Berpuak-puak Berbondong-bondong Dalam jumlah yang Yang ramai ini takut ni Pelaku ni Pelaku ni Tak ada apa dah kan? Dia sebesar Dia sekecil yang Dia sekecil Tak ada Badan kepala dia Dia sekecil Dia sebesar kan? Dia Industri kan Dia komersial kan Haa jadi bahan bahan yang menguntungkan bahan keuntungan ha? tak boleh akidah pun tak ada apa bebas itu hak individu dan sebagainya jadi ini benda yang perlu kita pergi perhatian yang dicatat oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai punca datang ni. musibah dari Allah ha? kebinasaan dari dari Allah yang kita panggil musibah ataupun balak dan sebagainya dua Kemudian yang ketiga yang ketiga antara punca datang antara bentuk kezaliman yang menyebabkan datangnya kebinasaan tadi yang pertama tadi kufur syirik dari segi akidah yang kedua melakukan dosa secara berterusan terutama dosa besar kemudian yang ketiga ialah kufur nekmat kufur nekmat juga mengundang benda ni kufur nekmat digunakan nekmat Allah untuk buat maksiat digunakan nekmat Allah untuk deraka ni boleh guna nemat kereta kenderaan dia contohnya ha? boleh pergi ambil tengok konser hujan sikit datang ha? dia mesti suruh kereta okay, dah hujan Allah ha? oh, Ta'ala beri makan sedap tubuh badan sehat semayang malas Allah oh, Ta'ala beri rezeki mulai mpawah haji tak beri ha? haji tak beri mulai mpawah rezeki Allah oh, Ta'ala beri ha? berbual macam-macam digunakan untuk buat buat apa siap kufur nikmat Allah Taala berfirman dalam surah al-qasas ayat 58 waqam ahlana min qaryatin wa qirat dan berapa banyak negeri yang telah kami binasakan banyak negeri yang telah Allah Taala mendatangkan kebinasaan sebabnya qirat ma'isyataha kerana mereka bersenang-senang tidak bersyukur dalam kehidupan mereka ya kan? Hukuman dari Allah. Kita baca Quran Al-Qasas ayat 38. Ini bukan cerita cik mamak orang tajam weh. Saya tak suka cerita cik mamak orang tajam. Ha. Cerita cik mamak orang tajam kuliah sampai 8 boleh. Saya kuliah sekejap je. Ya. Pukul 7 nanti eh. Ya? Ha, air dia apa? Air ni air apa? jadi air dia apa? Standby air. Pukul 7, beres. Jangan panjang-panjang banyak eh. Tapi orang saja minum air saja. Ha. Eh. Ah, Selama cerita cikgu Ahmad Padang Tanjang no.8 Buat apa? Ha. Ha. Tepat 1-2 Quran Nabi kita boleh ya? Eh. Jadi ini antara bentuk kezuliman Yang dicatatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Yang menyebabkan datang hukuman Allah SWT sekali lagi Kupur syirik kepada Allah Nasnya terlalu banyak dalam Al-Quran Kupur syirik Umat-umat terdahulu yang kedua melakukan dosa secara berterusan, terutama dosa besar dan yang ketiga kufur, nekmat digunakan nekmat Allah untuk buat masyarakat darhaka, ingkar kepada Allah ini benda-benda yang kalau kita tengok ketiga-tiga perkara ni, ada dalam diri kita bahkan dilakukan oleh orang orang yang bernama Islam sendiri orang-orang Islam sendiri, buat benda ni tiga-tiga ni eh? yang bukan selalu itu tolak tepi lah orang Islam sendiri yang buat benda ni, ni. bukan orang lain eh? datang dia panggil bencana alam bencana alam ini tak ada iman ini tak beriman ataupun tak ada dari iman nah, ini benda yang berlaku yang perlu kita beri perhatian lah hukuman Allah tadi hukuman Allah tadi kebinasaan dari Allah atas nama balak atau musibah dan sebagainya dia tak datang ketika itu juga dengan segera bila buat dia terlalu datang kufur ikhmat terlalu datang buat dah sebesar terlalu datang Buat itu puak-puak ini dia sombong puak-puak ni dia sombong dia sombongnya cakap besar ini apa semua maka dia rasa tak tak ada apa-apa memang Allah Ta'ala menyebut dalam kitab susinya Al-Quran memang dia tak datang ketika itu buat tu tunggu kalau buat tu tunggu tu benar fen. Nang suruh. Masjid ni tak cukup nasi lemak. Pening kepala dia apa rumah ni. Nah. Kalau buat tu tum. tunggu sebenarnya contohnya. Ha? Ramai. baik mai, pai bekerja. Lah. Rumah cikgu Habib ni. Cikgu Habib datang malam subuh lagi. Ha? Tapi dia tak pernah datang. Allah Taala bagi tempoh bagi tempoh bahkan Allah Taala bagi nikmat pula kepada orang yang yang buat jahat ni Allah Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44 Ha eh? Al-An'am ayat 44 Allah Ta'ala bufirman falamma nasuma dhikru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima qutu Afazmna umbatatan fa idha hum mublisun maksudnya tak kala mereka lupa akan peringatan yang diberikan. Kalau zaman dulu rasul-rasul beri peringatan. Kalau zaman kita ni alim alim ulama beri peringatan mufti, tegur, mufti paraklah sekalipun nampak ke depan sikit. Mufti lain nam jahanam Nabi. Mufti wilayah ni lagi teruk dia. Mufti Selangor dia tak kata apa. Cakap-cakap potong gaji. Baru tahu. Mufti ni, Mufti ni bawa kerja dia di tempatnya. Eh? Hah? Polis pun tak tahu, eh? kerja Mesti ya. Oh, masjid itu belum, masjidnya? Eh? Ha. Ha? Beri peringatan. Alam aku ulama, ahli ulama lain beri peringatan. Biasanya kalau ahli ulama pembankan ni dia kata, ah ini pembankan macam kerja dia bankang. Naa. Ha. Ha? okeylah, mesti beri peringatan pun ya. tak lupa ni tak mengharap pun tak kesan pun lupa boleh lupa beri peringatan jangan buat maksiat jangan buat shuhebo konsep-konsep bukan shuhebo, shuhebo siang tu ialah dia menegar tu konsep shuhebo yang buat yang buat ni, maksiat lah kedahakan lupa fikirlah eh ha? yang buat undi SMS haram ni keluar balik mula ni undi SMS tu UD ya lupa buat de buat lalai apa semua tak ambil airaw bila terjadi begitu fatahna alaihim abu'abah kuli <tuh> syait kami buka kepada mereka pintu naikmat neraka ke Allah dapat naikmat hidup senang duit banyak kereta besar rumah besar kalau panas lagi pasal aircon badan sehat patah sehat minum kopi ready contoh gitulah. Ah, ha. tentu gitu. Ah, ha. memang orang tak lebih. duit banyak. Ah, ha. memang orang tak duit memang makin berkat pakai dapat nikmat. Kalau kita fikir pelik juga. Pada kita manusia ni kalau lawan kita potong bajet. Anak-anak lawan potong potong bajet susah dia. Potong bajet tapi Allah ta'ala orang lawan dia diberi. pergi ini bukan cerita Encik Muhammad Qadran Tajam ni Al-An'am ayat 44. nah ini bukan cerita Encik Muhammad Qadran Tajam saya dah beritahu saya tak suka cerita Encik Muhammad Qadran Tajam itu bukan cara saya ha? pelik pelik tapi itu Allah makin orang deraka kat dia makin ingkar kat dia kufur ni'mat, buat dosa besar lawan Islam makin dapat. Apa kena pasal Tapi ingat, hatta idza farihu bima utuh. Sedang mereka bergembira dengan nikmat yang diberikan. Tak ada Allah Taala bagi lama mana. 110, 115, 20 tahun, akanlah hukum bahtas. Kami sekutur mereka dengan mengejut. Tung datang sekali. Kami sekutur mereka dengan menghujud faidahul mublisun ketika itu mereka berputus asa tak sempat nak minta tolong tak sempat nak bertaubat tak sempat nak kembali kepada pada Allah ha ingat datang mengejut tu tak ada warning-warning apa dah habis dah putus asa tak sempat nak taubat nak apa tak sempat sem hmm, bila datang begitu dalam keadaan bersenang senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala engkau bawa kata kepada kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala balik dulu rujuk Al-Quran Alhamdulillah itu keadaan yang ditetapkan oleh Allah Al-Quran sebab itu puak-puak ini dia dia sombong dia sombong dengan rasa tak ada apa bonok okey ni tak ada apa dia buat mausyat dan hakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang pastinya yang perlu kita faham ialah mausyat kedahakaan kufur na'imah Allah apa semua bahkan kufur akidah ini dia dan pengundang kepada Terminasaan Agak Malak musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini berkurca dari diri kita ya, nak ada yang salah Wama asabakum min musibatin Fabima kasabat aidikum Wa ya'fu an kafir Wama asabakum min musibatin Fabima kasabat aidikum Wa ya'fu an kafir Surah Ashura ayat 30 Ashura ayat 30 dan apa juga musibah yang menimpa kamu Tak lah musibah apa Datang tsunami ke Datang apa musibah tak kira lah Ribu peti ke ya. Yang menimpa kamu Maka ialah Maka ia berpunca dari perbuatan tangan kamu Maksudnya Datang musibah tu kerana Dosa-dosa moksiat yang Yang kamu lakukan Kezaliman yang kamu lakukan Yang itu sebutnya Eh datang ni kan dari Dari kamu mana kita ni? Cuma tengok ni? Ini semua halal tadi. Benda haram jadi halal. Saya ha? nak boleh, yang aku ni cukup marah lah kat artis-artis ni. Artis, -artis ni memang jahat betul lah. Artis ni. Memang jahat betul lah. Ha? Memang penyumbang kepada maksiat kemukaran yang paling besar. Sebenarnya artis lah. Dia dapat tempat pulak. Bindian bahasanya apa semua. Ha? nak buat apa mudah ya ada apa buat sahaja Eh ada siapa-siapa cita-cita jadi artis ni cita-cita jadi artis tak Ada lah ya jadi askor adalah askor eh? ngayu lah dulu dulu dulu adalah sebab tu kerja sebab tu tak jadi askor kerja apa kerja sendiri ya Ha. Jadi yang pastilah datangnya musibah ke balak ke kebinasaan dari Allah dia berpunca dari tangan kita. Maksudnya perbuatan kita sendiri. Yang pastinya begitu. Dia datang. Ha? dia datang. Kata tu radhiyallahu anhu menyebut, "Ma nazala illa bizn, wa ma illa bittaubah." Tidak datang satu balak. Satu balak hukuman dari Allah. Kecuali kerana dosa yang dilakukan Kecuali dosa yang kita lakukan Dan tidak diangkat satu musibah Satu bala Kecuali kerana taubat kita Yang penting kena kembali kepada Allah Cukup-cukup lah Ini ditangguh sambutan tahun baru Lepaslah tsunami Bukan kerana takut kepada Allah Maksiat bukan Kita kena faham tu Thailand pun tangguh Sambutan tahun baru di Bangkok malam tadi dah ada. Chiang Mai dah ada. Dan kata saya di Bangkok pula ya ada berita, berita pukul 10:00 malam nama Berita dunia. Jadi, ditanggung tang sambutan tahun baru ni bukan kerana itu maksiat, itu deraka atau bukan. Itu ni bukan. Selami bukan nak nak taubat dah dia. Kan? Bukan ada nak taubat. Bukan Ko kisah sangat sebenarnya. Sebagai hormatkan kepada Mansur tu saja. Tahun lepas aku saja kau tak ada. Kau tak ada apa-apa job dekat depan tu. Kau dah tanya yang lain pula tak tahu lah lepas. Dia tu pas tsunami ni apa pula Haji Taufik, eh? ke apa? Ha? Ha? dia tak fikir. Sushi jugak. Hah? Sushi. Hah? Kau Dia Jepang orena munyi pumu tu. Aku tak boleh seru, Jepun. Kenapa nak kerja dengan Jepun tu? Ah, ha? benar. Ha? Jadi diangkat musibah balak tu kerana taubat, taubat kembali kepada Allah, kemudian beriman dan bertakwa, dia akan datang rahmat dari Allah. Itu yang penting. Walau anak ahla al-Qur'an wat-taqo, la fatahna alaihi barakatil min al-sama'i ayat surah Sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah kami akan datangkan keberkatan kepada mereka dari langit dan dan nah, itu, itu yang penting. penting. Yang dia kena kembali itulah. Cukuplah sebenarnya, teruklah kita ni. Baik tak teruk. Tak baik ke? Baik tak teruk sangatlah. Janganlah habis dah. Jangan. Jangan. Habis. Mudah-mudahan Allah Taala memelihara kita. Insya-Allah Taala. Kemudian timbul satu persoalan kepada kita. Timbul satu persoalan bagaimana kedudukan orang-orang beriman yang terkena sekali musibah pasal datang dia sapu dia, dia tak sapu kukit saja Aceh mau dia ha? sapu karena orang beriman pun masih ramai lagi dia, dia Aceh ha? ramai lagi orang beriman dia Aceh dia tak kena batu fringri saja dia kena kotor-kotor muda pun kena juga ramai ya, orang beriman itu ramai Ha? Sri Lanka tu Islam Mari kenal tu Sri Lanka tu bagai kupiah Kupiah je kupiah Haji Taufik lah tu Nampak dia semayang mayak Itu kupiah Sri Lanka ke Bangga dia tu ha? Kupiah glamour tu Sri Lanka <tuh> Orang balik sana Ini ha? semayang mayak Ya orang dia semayang mayak Haji Taufik ni ya? Jadi timbul pertanyaan Bagaimana orang beriman yang terkenal sekali Yang terlibat saya mati sekali yang kita tengok. Kenapa kita perlu tengok dalam gaya suka batu ceringgi je kena kota muda tu ramai kan orang Islam bukan ramai orang Islam yang beriman yang mau perjuangkan Islam yang sokong Islam ramai kena. apa kedudukan mereka? Kedudukan mereka begini. Di sana ada satu hadis riwayat Ahmad Al-Hakim Dr. Tabarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza zahara sufi fil ardh Allah Taala Bawa aqab apabila zahir keburukan di atas muka bumi. Tadi kezaliman yang dilakukan dari maksiat kejahatan kufur nafkah apa semua dosa usah, apa semua. Allah Taala mendatangkan hukumannya ke atas penduduk bumi. Allah Taala ada hukuman. Tadi lah. Takgilah hukuman yang Tuhan Bawa dosa ke dalam bumi jika tidak kira lah. Wain kana fihim kaum salihun. Yusibuhum ma'asabannas Jika di kalangan yang kena musibah itu orang beriman Kaumun salihum Kaum yang soleh Mana ada orang beriman yang kena juga Apa yang terkena kepada orang yang lain Rasulullah sebut apa Mereka ditimpa sekali musibah itu Sumayarji'u ilah rahmatillah Wa magh curati Mereka kembali kepada Allah dalam keadaan mendapat rahmat dari Allah dan keampunan dari Allah jadi orang beriman yang terkena musibah mereka mendapat rahmat dan keampunan ha. berbeza walaupun sama kena tapi jenis Ya'ika ni itu azab bagi mereka itu azab bagi mereka orang beriman yang sendiri juga yang mendapat musibah sama juga mereka mendapat rahmat dan keampunan hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan At-Tabarani. Al ini kalau timbul pertanyaan kita tentang masalah ini kita rujuk kepada hadis ni. Ha kena sekali orang beriman yang kena mendapat rahmat dan keampunan mereka kembali kepada Allah dengan mendapat rahmat dan keampunan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau yang terkena tu orang orang beriman. Babuk tujuh wallahu aalam. Allah Alam pukul tujuh dah Cik tak baik Saya nah. beritahu hari pukul tujuh Kunti lah Allah Alam yang pertama Kan ada yang kedua pula tadi kan Korban ha, Korban Sekarang saya nak sebut korban pula yang kedua Saya nak sebut dari segi Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang banyak disensiakan oleh orang kita lah ha, Tapi yang saya pelik Yang saya duka cita satu Musim-musim nak sambut raya korban Datang penceramah-penceramah ke masjid surah, dia duduk jajah hadis hadis yang tak sabit dari Nabi SAW ha? sebabnya, satu hadis tu azimu bahayakum faillaha ala surati matayakum besarkanlah, gemukkanlah sembelihan korban kamu kerana dia akan menjadi tunggangan kamu di atas asyarak itu bukan hadis tu, hadis tu status dia, la asla ada yang tak ada asal Siapa riwayat tak tahu Siapa riwayat tak tahu hadis itu Tiba-tiba muncul dalam kitab-kitab Tak tahu siapa riwayat Tak ada sanaknya tak ada Tak tahu Carilah tanyalah Tuk Alim Surah hadis macam mana pun Di status hadis itu La asla lah Hadis yang tak ada Asal ha? Betulah, lah Korban memang disuruh lah Itu memang ada hadis lain Semua elok pilih korban tapi menjadi tungan yang tak asyarak Ini tak betul Ini tak betul kata Kalau ada mana-mana Allah -mana Mari suruh ni baca adik tu Beritahu angkat tangan ustaz Adik tu tak boleh pakai Betul tak tahu tak apa Kalau dia kata kamu mana tahu Sebut nama aku boleh? Ha, Sebut nama aku Aku dah dengar Tapi jangan sebut Ustaz mana sebut tu Ah, ha. ah Dulu, ha, dulu. Bila tu. Itu eh, ada kan bismillah popular hari ni eh. Nabi tak cukup 10. Silah lah maksudnya. Nabi abi taufiklah tu. Nabi tak cukup 10. Ha. Jadi kita kena hati hatilah Jangan bawa satu-satu benda yang tak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ceramah mai, mari sembuh ada tu pun tahu tapi itu bukan hadis. Kalau kalau dia marah juga. Ada juga ini penjawab yang banyak enggak. Aku kandobe hangpa semua aku gede-gede jadi ni di hak baca ni. Demi Allah aku nabi ni. ada ni. Nah. Ha? Kalau ada yang datang baca hadis tu kita tu hadis tak betul lah. Hah? Kalau tak kalau macam aku tanya dari mana berita tu? Saya saya beli di kat mana sumber rojakkan ni ada rojak. Mana korban ni saya nak petik tiga hadis. Sebagai hukum penting kepada kita. Uh, Termahdzirul Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Uh, Dar Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, syahid tu maa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Abuha. Aku menyaksikan Abuha Idul edul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Musalla di tempat semayang di padang. Lah. Rasulullah dia semayang di padang di Madinah. Fala maqabah uh. qubbatahu nazaranin mimbari. رسول ساي خطubah ni rasulullah turun lawi lawi membawah. Rasul turun lawi lawi membawah. Fa utiya bikabash dibawa seekor kibas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fadabahu biyadih. Fadabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadih. Rasulullah bismillah sendiri lah. Korban Rasulullah sendiri sendiri. Rasulullah tak pisau bismillah wallahu akbar. Allahumma hadha anni wa amma liman min ummati. Ya Allah korban dari aku dan dari umatku yang tak mampu menyembelih. Rasulullah sembelih untuk iniat untuk umat dia sekali yang tak mampu menyembelih. Dalam riwayat Ahmad, Allahumma hadza ummu Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah korban dari aku dari Muhammad dan dari keluarga keluarga Muhammad, anak isteri dia lah. Dalam riwayat Ahmad juga, Allahumma hadza an ummati jamiah. Ya Allah, korban dari umat aku semuanya dari umat dia semua. Jadi hadis ni memberi beberapa hukum penting kepada kita lah. Yang pertama, sunah bagi kita menyembelih sendiri binatang korban kita. Rasulullah Rasulullah Ini kalau kita ambil seekor lembu atau seekor kambing kalau bahagian-bahagian orang tu dia bagi satu imamlah sembelih. Sini siapa tukar sembelih dia? Haji ambil tukar sembelih. Eh? Ha? Semua tukar sembelih sini. Eh? Ha? ramai ya eh? ramai bukan boleh ya eh? eh? ok kemudian uh, kita tahu sunnah sunnah idul abha makan selepas semayang dalam hadir riwayat Ahmad Rasulullah ni dia makan selepas semayang raya iaitu dia makan dari daging korbannya lapar-lapar-lapar potong sikit daging keruk makan, makan muntah lah. ada hadis dari riwayat Ahmad Ha. tapi kalau kita bila dia tengok makam itu dia panggil harimau harimau tamang gombok aduh aduh aduh itu sunnah tu dia tahu dia eh tolong itu sunnah tu dia panggil tolong kalau tak apa dia tak nak mengaji tak nak macam maka bahasa aku ni enam jalanam sikit ha. sebab dia potong daging tu dia makan nah, itu sunnah dia Haji Taufik boleh ya tau ni masuk kurban ni eh? masuk kurban tau ni insya Allah jangan tak rasa utuh dari banyak tu ja? e jadi sunnah semula sendiri dia kalau semula dengan orang arak ni lucu orang arak ni lucu orang arak ni semula ni macam kita pegang pisau potong hayo tu lah susu susu putus ya putus ya dia angkat pisau tu pelur lagi pelu -pelu -pelu -pelu. putus ya putus ya pelur -pelu lagi orang arak lucu dia semula pelur pelur pelur -pelu -pelu. kita kalau angkat pisau tak makin lah buat kita ni saya pun tak tahulah macam mana tak tahu yang ambil hading mana tak tahu Orang harap semelih angkat pisau saja Okey kalau ada semelih angkat pisau Tak nak makan tak lipun aku Tapi punya syarat yang sulih itu kambing lah 6184 1514 Oh boleh buih yang talipun lah ha, Kalau kambing nak tak ambil Dia sebenarnya dia tak ada satu keterangan pun Dari Quran ataupun sunnah Yang menyatakan kalau semelih angkat pisau Tak boleh makan Jangan buat hukum sendiri lah Dia ada benda kalau kita belajar usul kalau kita belajar usul, dia ada benda yang didiamkan oleh Allah dan Rasul. Hukum tu tak, tak disebut oleh Allah dan Rasul. Kita jangan buat pandai-pandai. Walaupun ada dalam kitab khatau, kita khatau pun, kitab khatau Melayu saja banyak. Kalau benda yang didiamkan, dalam hadir riwayat Yadda'u Qutni, Rasulullah SAW, wasa, bersabda, wasa kataan asyiat. Allah, dia diamkan suatu perkara. Dia tak beritahu hukum satu perkara rahmatallahu ghairu mishia itu sebagai rahmat untuk kamu bukan kerana Allah taala lupa fala tabahu an janganlah ada kamu bincang, nak bahas benda jangan itu ada hadis Rasulullah tegah bila dia jangan kita nak buat hukum pula dibiarkan maksudnya tak ada nas sama ada dari Allah dan Rasul ini angkong sahabat pun tak ada paua apa-apa. mengenai angkat pisau nak le makan kita pula pandai-pandai. Jangan bawalah bıtak-bítak nak bawa bıtak ni buat bıtak jauh. Aku tak nak pakai tak jauh. Kalau ada kita Arab bawa adil aku terima. Pertama ada sikit cakap ni. Pasal kita ada ni Pasal kita ada had. Wasataqa'an asya rahmatalakum. Ghairulishan. Kalau dia dia bukan satu perkara sebagai rahmat bagi kamu, dia tak lupa dia tak lupa mungkin okay, macam sebele, dia tersangkut di tali tersangkut di di tali, dia tersangkut di tali lepas cakap pisau kembali maka dia tersangkut di tali tak guna tengok tersangkut di tali dia sebele, sebele, sebele tersangkut di tali kalau di pukul dia, di dia berapa di tak mau, kena angkat pisau dia diamkan diam kanishahah kita jangan buat pandai pandai pembuat hukum hanya Allah dan ya, rasul tak payahlah siapa banyak timbul benda-benda dalam fikah ni di zaman Baghdad cuba baca sejarah sikit zaman Baghdad ni ulama tak ada kerja dia kaya yang kita dia mula kaya dia kaya hang kaya sampai peringkat sudah mahu sebut muslimat ya eh? teruk tak teruk di era Baghdad ulama tak ada kerja ni dia ya, macam tu tentera dah ada pentadbir dah ada ulama tak ada kerja macam zaman nabi apa semua itulah ulama itulah tentera sahabat ulama sahabat apa semua sampai pada saat dia kata apa hukum masuk kepala dalam kemaluan perempuan pun mandi wajib juga zaman tu waktu era bagdad ulama tak ada kerja dia mula mengira kita kena faham itu kena faham benda ni ha taufaq ni dia terbahagi dua Pertama Fekah Ahlu Ra'i Yang berpusat di Arab Pertama Fekah Sunnah yang berpusat di Hijaz Ini Fekah Ahlu Ra'i Ini tipu benda-benda macam ni Fekah Ahlu Ahlu Ra'i Kita kena kaji, kena main dalam Fekah aja, main. Oh ini tak boleh je Tak angkat bisa kamu, ngaji mana Jadi dia paham Kedutupan Fekah, perkembangan ilmu Fekah ni dia Dua cabang Ahlu Ra'i dengan Sunnah Sunnah berpusat di Hijaz antara pelukuh di Imam Malik bin Anas antara pelukuh mereka sunnah itu juga mereka al-ra'i ni Arab kita kena faham lah benda ni ni aduk main buat dekirah padahal agama ni dia kena bersandar kepada Allah dan dia bersul atau suka Allah fatwa dari sahabat kita tahu lah ya aku gede-deh sikit pagi ni ha pasal kita ada hadis dia wasakasaan asyaa rahmatan lakum ghairan isyan Allah Ta'ala ni tak lupa saya dia biarkan Sebagai rahmat untuk kamu ada kala sembelih tercambuk ke sepucik dawah di apa di? Di hulu pisau, jadi licin dia di lubuk iso jadi lucik tercambuk dia punya mak apa saja Takkan nak buang lembu seekor ah ha? Allah radhian Allah taala dia tak dia tak lupa fala tabhasu jangan dua kamu bincang-bincang benda macam tu jangan jadi ahli ra'i yang jadi ahli Rai, kalau nak belajar feka, belajar feka sunnah. Tahu betul. Tahu betul, belajar feka sunnah. Yang ada nas daripada Quran dan hadis. Atau sebuah fatwa dari sahabat. Itu feka sunnah. Itu feka sunnah baru tenang hati kita. Kita nak pesanda, kalau ada tempat pesanda. Ini pesanda haram. Apa dia? Dalil dia? Tak ada dalil. Mugamu apa? Tak ada dalil. Mugamu mesti ada dalil. Satu, tak maaf, dia ya, kena sikit masa. Yang kedua Hampanglah di aku ni Tak, ramai tak minta maaf hari raya ni Tak, ayah-ayah pergi boleh minta maaf. Dua Hukum dari hadis tadi Yang kedua Satu bahagian korban sama ada satu dari tujuh Atau seekor kambing Boleh diniat untuk ramai Kalau semua diambil satu bahagian Korban seekor kambing Dia niat Satu riwayat tadi Untuk dia dan Umat dia tak mampu Korban satu riwayat lagi untuk dia dan keluarga dia Satu riwayat lagi untuk dia dan seluruh umat dia Jadi satu bahagian korban boleh niat untuk ramai Nanti ada pula yang kena-kena beritahu Aku mazhab syafi'i mana boleh Hei Imam syafi'i pun kata boleh Dia kata mazak syafi'i pun Buat-buat gaya-gaya -buat pula ha? Imam syafi'i pun kata boleh Satu bahagian korban boleh niat Ramai Jadi kita ambil satu bahagian korban tu isteri tu anak tak gerang tak apa mak ayah tapi macam list list nama ni dengan dengan jawatan korban tak am kita sudah sudahlah kan dia ustaz ramai. Ah saya masuk satu bagi aku mak aku ayah aku tak saya inulah tu jangan. Mampus. Teman-teman sudah adik korban bagi taufik dah, bagi taufiklah ni kita buat. Ah dia bagi silalah. Ha ya. Kau man tahu apa man tahu lah apa Adamuan. Jadi satu bahagian korban boleh diniat untuk sami. Dua. Kemudian yang ketiga, boleh diniat korban untuk orang yang telah mati. Boleh kita ambil bahagian korban untuk orang yang telah mati. Sama ada kita ambil bahagian khusus ataupun dari satu bahagian tadi. Rasulullah niat korban untuk umat dia yang tak mampu berkorban. Umat dia ada yang telah mati di Mekah. ada korban ni di manalah? Dia niat korban untuk ahli keluarganya. Ahli keluarga dia ada yang dah mati di Mekah, Khadijah dah mati di Mekah. Dalam riwayat yang ketiga tadi dia niat untuk seluruh umat dia Bukan zakat yang tak mampu korban dan umat dia ramai yang mati di Mekah. Ada orang kata tak boleh. Mungkin ada peceramah Mereka kata tak boleh Kalau mana-mana peceramah Kata tak boleh Suruh dia rojok Sunan Abu Daud Dia rojok Matulahu Badrin Dia rojok Kitab Matulahu Badrin Rojok Sunan Abu Daud Di dalam Sunan Abu Daud Ada satu kitab Kitab Udbahaya Kitab Menisembelian Ada satu bab Ba' Ba' Ba' Ba' Ba' Ba' Ba' Ba' Ba' Ba' si mati maik tu si matilah ada kata dalam sunan Abu Daud ada kata bak boleh riba sunan Abu Daud ada mana pun cikamah maik beritahu kata tak boleh tak boleh pertama, kita pertama minta dalil ni dia pasal aku tak boleh jangan agama ni boleh tak boleh, boleh, tak, boleh. tak ada dalil tak dalil tu kemudian ustaz rojok sunan Abu Daud haa terkejut ustaz tu kalau anakmu sebut so, rojok sunan Abu Daud Aku oh, nak beritahu pula Sunan Abu Daud Ustaz kita berbahaya Ini anak, -anak murid ke deber ni Aku dia beritahu pula Bab Bab al-udhayyati anil mayid Ada satu bab dalam sunan Abu Daud ha, Jadi janganlah kita Saya nasihat percik ramah-percik ramah Tak jelah kau ada percik datang sini Duduk main talo. je Kita ilmu Jangan duduk main talo. Ilmu wahyu ni jangan duduk main talo dia ada keterangan dia kita kena baju baru saya lihat, nasihatkan sekali lagi kalau kita nak belajar fekah belajarlah fekah sunnah belajarlah fekah sunnah fekah sunnah tenang hati kita pasal dia ada dalil dia ada keterangan kita beramah pun seorang pasal ada keterangan dari Allah dan Rasul Rasulullah Tazkogak fatwa dari dari sahabat ini dia belajar fekah halal apa pasal halal? mana dalil tak ada tak tahu kitab kata halal Ustaz ni kata halal Datuk ni kata halal Betul ni kata halal Semuanya agama bila kita bersandar hukum kepada manusia yang tak maksum Apa yang saya beritahu ni jangan bersandar kat ni lah Bersandar hadis yang saya beritahu Jangan bersandar agama ni yang bersandar kat Siapa kata Allah Siapa kata Rasulullah tashkuat Abu Bakar kata Rasulullah Umar kata Rasulullah Ibn Mas'ud kata contoh ni terkenal hati kita wasap mereka sahabat-sahabat. Nah, itu dia. Eh? Payam taman. Eh? Luar pula saya nak sebut juga ni Edul Abha ni ialah sunat bagi orang yang masuk korban. Di nak masuk korban eh? Jaga ni elok. eh. Jadi kita duit benar nak elok. Sunat bagi orang yang nak masuk korban ni dia tidak mencabut bulu rambut di badan. Tak cabut ke tak penting ke? Tak payah bulu mana jangguk ke kepala ke ketiak ke tak kira lah. sunat dia tak cabut ataupun dia tak gunting rambut ataupun bulu di badannya dan memotong kuku sunat je bukan wajib Al-Imamul Imam Syafi'i kata sunat je ada yang kata wajib kan kata wajib tak kan susah pula Al-Syafi'i perpandangan sunat je ha? dia tak mencabut ataupun memotong rambut bulu di badannya dan tak memotong kuku bila masuk bulan Zulhijjah sehingga selesai korban Bile masuk satu satu suri hingga selesai korban mana 10 hari lah, ha? 10 hari lah. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idraa'itul hilal azil hijjah, wa ra'aaanukum an yubahil fal yumsik an sya'rihi wa asfari wa fi riwayatili muslimin hatta yubahi apabila salah seorang pada kamu melihat anak bulan Zulhijjah masuk-masuk hari pertama bulan Zulhijjah satu bulanlah. dan dia mau yubahi dia mau masuk korban nak menyembelih korban maka taklah dia menahan rambut di badannya dan jangan dia memotor kuku kata Rasulullah Hatta air dahi sehingga selesai Majlis korban Korban yang dia masuklah. Mungkin orang korban 10 Zulijjah Mungkin orang korban 11 Zulijjah sebelah tu mana tunggu Lepas korban lagi ke sebelah tu lah Biasa kita ni Awal lah orang kita biasa buat awal Tapi masa dia 4 lagi tu Hikmah ni Hikmah ialah supaya Kekal semua juzu anggota badan kita ni tiga hari ke sepuluh ke hari ke berapa hari kita menumpah darah. Kita masuk korban tu mudah-mudahan dia menjadi pembebasan dari api api neraka. Mudah-mudahan insyaallah taala. Ah ha, jadi ini sunnah yang perlu kita lakukan. Saya sebut ni bahasa orang lelaki ni dia jahat aje tofit. Ayuh tofit. Ah ha? orang laki ni dia jahat. Ah, kalau nak nak ke jahat ke isteri dia tanya kata apa nak kawin seorang lagi. Sunnah dia dengur dengur macam Arab Yaman ini sunnah ni ini sunnah ni, ni. haa oh. ah, sila haa ah, sila buat ini sunnah ni haa ah, buat sunnah hadis muslim kan hadis muslim dalam sahih haa ah, sila buat ini sunnah ni jadi kita hidupkan sunnah ni kemudian yang terakhirlah last dah, dah, dah lebih 20 minit dah eh C cadang nak berhenti pukul 7 tadi Dijangkakan pada tahun ini Hari Raya jatuh hari Hari Jumaat Jadi bila hari Raya jatuh hari Jumaat ni ada hukum Saya kira semua dah tahulah Semua dah tahulah dia Ada hadis dia riwayat Abu Daud Riwayat Ahmad Abu Daud Banyaklah Nasa'i Ibn Majah Al-Hakim uh, Dari Zaid bin arqam Radiyallahu anhu kata Zaid Alam Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Sallal Aiz Yaumul Jumaah Rasulullah solat pada hari Jumaat. Sumarah tasawufil Jumaah. Kemudian Rasulullah memberi keringanan supaya tidak mengerjakan Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaa' yusalli fal yusalli." Barang, siapa rasa nak semayang Jumaat, silakan dia semayang Jumaat. Dalam riwayat lain riwayat Abu Dawud Ibnu Majah Al-Hakim, wa inna mujammil, tapi kami kami nak sembahyang kata Rasulullah. Jadi hadis ini nak beri hukum bagi siapa yang mengerjakan Semayang Raya Bagi siapa yang nak menghidikan semayang Raya Sunat je bagi dia semayang Jumaat Dia hanya perlu semayang Zul Kerana dah memadai dengan kutubah Kutubah Raya yang di dengar tu ha. Itu pendapat Imam Ahmad lah Adapun Imam Syafi'i kata kena Jumaat juga. Adapun Imam Syafi'i dia membezakan Dalam bentuk Orang yang datang Jumaat Orang yang datang semayang Raya Di zaman Nabi ada orang luar yang datang Orang yang bukan ahlul qura Bukan penduduk Madinah Jadi Imam Syafi'i berpandangan hadis ni Rasulullah beri keringanan Tak perlu kerjakan Jumaat Hanya perlu zuhur saja Hanya bagi orang luar saja ha. Itu pandangan Imam Syafi'i Tapi dari segi pengambilan dalil Imam Ahmad lebih kuatlah. Pandangan Imam Ahmad lebih kuat Baru senyur yang dah mengerjakan semayang raya Dia dah dengar pertubuhan raya Maka sunat baginya semayang Semayang Jumaat dia hanya tunuh semayang zuhur saja tapi jangan pula orang tengah semayang jam itu dia sembelih lembu tapi bufu dna pula tok iman semula dia bagi taufik tok kalaq dia rejak mampus ah timbul di tengah pula nah mari duduk dah sekejap tapi dia ada satu lagi pendapat yang gedebe pendapat dia memang lah pendapat aqiq bi abi rabah apa pula abi rabah ni di ulama tabi'in ulama uswat tabi'i dia menyebut Lumayan apa dia wani zuhur buat uji. Ah boleh lumayan sudah biar makanlah. Haji Tobi mazhab Aqiqah Dirbah tu apa? Afgan. Ha? Itu manfaat yang lagi kepada saya. Aqiqah Dirbah. Wallahu alam, saya kalau Jumaat jatuh hari Ahad, Ahad eh, jatuh Jumaat aku nak main Zuhurlah tahun ni. Ha, tak mengeno. Wallahu alam, jadi mudah-mudahan Allah Taala memberi manfaat atas dua perkara yang saya sebutkan has bagi kita memahami apa yang berlaku dari perspektif Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh